257. Biserica de răsărit și avântul teologiei bizantine. Anumite deosebiri dintre Biserica de Apu și cea de răsărit au început să se precizeze în secolul al IV-lea. De exemplu, Biserica Bizantină a întemeiat terangul de patriarh, hierarhie superioară episcopilor și mitropoliților. La sinotul de la Constantinopol, în 381, Biserica Orientală se declară alcătuită din patru jurisdicții regionale, fiecare având scaul în Se întâmplă uneori ca tensiunea dintre Constantinopol sau indirect împărat și Roma să devină critică. Având în Sfântului An, Andrei, cel din întâi chemat, cu întâietate, deci, asupra Sfântului Petru, Constantinopolul pretindea să fie cel puțin egal cu Roma. În secolele ce au urmat, dispute cristologice sau ecleziale au opus în mai multe rânduri cele două biserici. Vom reaminti doar pe acelea care au provocat schisma. La primele concilii ecumenice au participat doar câțiva reprezentanți ai papei, nume pe care și la dat Siricius. 384-399 declarându-se astfel tată și nu frate al celorlalți episcopi. Roma sprijinise însă noua condamnare a lui Arius, al de la sinod, de la Constantinopol 381, și va sprijini condamnarea lui Nestorius, al 3-lea sinod, Efes 431. De al la al 4-lea sinod, Calcedon 451, împotriva monofizismului, papa Leon I prezenta -i o formulă pentru noul simbol al credinței la care au consimțit părinții răsăriteni, căci ea era în acord cu gândirea Sfântului Chiril. Nota 16 Monofiziții considerau că, dacă Isus s-a format din două naturi, divină și umană, în contopirea celor două naturi nu mai rămâne decât una. Așadar, unică e natura Logosului întrubat. Închei nota. Era mărturisit unul și același Hristos, fiu domn, unul născut în chip neamestecat și neschimbat și neîmpărțit și nedesfărțit, deosebirea dintre cele două naturi fiind nici de cum distrusă prin unire, păstrându-și mai ales însușirea fiecăreia și întâlnindu-se împreună într-o singură persoană și un singur ipostas. Formula completa Cristologia clasică, dar lăsa fără răspuns anumite dificultăți scoase în evidență de monofiziți. Simbolul de la Calcedon a provocat reacții începând de la sfârșitul secolului al 5 lea și mai ales în secolul următor. El n-a fost acceptat în toto de o parte a creștinătății de răsărit și a făcut inevitabilă despărțirea bisericilor monofizite. Nota 17. Sinuatele al 5-lea și al 6-lea de la Constantinopol 553 și 680 au făcut concesii monofiziților. Închei nota. Certurile în jurul monofizismului sau a anumitor speculații suspectate de monofizism s-au prelungit, sterile și plicticoase timp de secole. Să semnalăm pentru moment câteva dezvoltări care i-au dat bisericii de răsărit structura proprie. Mai întâi, avântul de neegalat al liturgiei bizantine, fal studiei hieratic, splendoarea sa rituală și artistică. Liturgia se desfășoară ca un mister rezervat inițiaților. Dionisie, pseudo Areopagitul, atrage luarea minte celui ce a cunoscut Mistagogia Divină. Citez, Ia să să nu dezvălui în mod sacrileg taina, sfântă între toate tainele. Fii cu băgare de seamă și cinstește misterul Dumnezeesc, închei citatul. Ierarhia bisericească 1 Roman 1 Părdelele iconostasului sunt lăsate în anumite clipe ale liturgiei. În secolele următoare, iconostasul se va despărți de tot de naos. Citesc, cele patru părți ale interiorului unei biserici simbolizează cele patru direcții cardinale. Interiorul bisericii este universul. Altarul, spre răsărit, e raiul. Ușile împărătăște ale sanctuarului propriu-zis se mai numesc ușile raiului. În săptămâna Paștilor, această ușă rămâne deschisă peste tot în timpul slujbei. Sensul acestui obicei este explicat limpede în canonul pascal. Hristos a sculat din mormânt și n a deschis poarta raiului. Apusul din potivă este tărâmul negurilor întristării al învierii, lăcașul etern al celor adorminți care așteaptă învierea trupurilor și judecata din urmă. Centrul bisericii este pământul. Potrivit părerii lui Cosmas Indicopleustes, pământul este dreptunghiular și mărginit de patru ziduri care susțin volta. Cele patru părți ale interiorului bisericii simbolizează așadar punctele cardinale. Închei citatul. Ca imagine a cosmosului, biserica bizantină întruchipează și în același timp sfințește universul. Poezia și muzica corală religioasă cunosc o strălucire unică prin poetul și muzicantul roman Melodul, secolul al VI-lea. În fine, trebuie subliniată rolul diaconului, care devine intermediară între celebrant și credincioși. Iaconul este acela care conduce rugăciunile și atrage credincioșilor luarea minte asupra momentelor hotărâtoare ale liturgiei, dar creațiile cele mai semnificative ale creștinismului oriental privesc teologia și, în primul rând, teologia mistică. Este adevărat că structura gândirii bizantine îi oculta, într-un anume sens, originalitatea, căci fiecare teolog se străduia să păstreze, să crotească și să apere doctrina patrologică. Teologia era imuabilă, tot ceea ce era nou ținea de erezie, expresiile inovație și blasfemie erau aproape sinonime. Această aparentă monotonie, repetarea ideilor elaborate de părinți, putea fi considerată și a fost în decursul secolelor semn de înțepenire și sterilitate. Totuși, doctrina centrală a teologiei orientale, în special ideea îndumnezeirii, teosis, omului, este de o mare originalitate, deși se sprijină pe Sfântul Pavel, pe Evanghelia după Ioan și alte texte biblice. Echivalența dintre mântuire și îndumnezeire deriva din taina întrupării. După maxim mărturisitorul, Dumnezeu l-a creat pe om înzestrat cu un mod de perpetuare dumnezească și material. Sexualitatea și moartea sunt urmări ulterioare ale păcatului original. Întruparea Logosului a făcut posibilă îndumnezeirea omului, Teosis, săvârșită însă de grația divină. De aici, importanța rugăciunii interioare devenită mai târziu rugăciune neîntreruptă a contemplației și a vieții monastice în biserica răsăritană. În Îndumnezeirea este precedată sau însoțită de o experiență a lumii mistice. La sfinții din pustie, extazul se însoțea de fenomene luminoase. Călugării iradiau lumina grației. Când un pustnic era cufundat în rugăciune, chilia sa era plină de lumină. Aceeași tradiție, rugăciune-lumină, mistică îndumnezeire Teosis, o regăsim peste o mie de ani la Isihasti de la muntele Atos. Polemica iscată de afirmația lor, anume că ei ajung să se bucure de lumină încăiată, a dat prilejul marelui gânditor Rigore Palama, secolul al XIV-lea, să elaboreze o teologie mistică a luminii taborice. În Biserica Orientală, asistăm la două tendințe complementare, deși opuse în aparență, care se vor accentua cu vremea. Pe de o parte, rolul și valoarea eclezială a comunității credincioșilor, pe de alta, autoritatea prestigioasă a călugărilor ascet și dăruiți contemplației. Dacă în Occident, hierarhia va arăta o anume rezervă față de contemplativi și de mistici. Aceștia din urmă se vor bucura, nerăsărit de mare respect din partea credincioșilor și a slujitorilor bisericii. Singura înrurire orientală semnificativă asupra teologiei occidentale a fost aceea lui Dionisie, pseudo-areopagitul. Despre viața și identitatea sa nu se știe mai nimic. Era probabil un călugăr sirian din secolul al V-lea, dar s-a cotit contemporan cu Sfântul Pavel. S-a bucurat de o autoritate aproape apostolică. Teologia areopagitului se inspiră din neoplatonism și din Grigore din Nisa. La e principiul suprem, deși inefabil, absolut dincolo de personal și impersonal, este totuși în relație cu lumea vizibilă prin mijlocirea unei ierarhii invizibile de ființe. Simbolul unității ultime dintre unul și multiplu este înainte de orice Trinitate. Dionisie evită atât monofizismul cât și formulele sinodului de la Calcedon. El examinează manifestările divinității în lucrarea despre numele divine și exprimările ei în ordinele îngerești în ierarhia cerească. Dar marele său prestigiu se datorează mai ales unui foarte scurt tratat intitulat Teologia Mistică. Pentru întâia dată în istoria mistică creștină aflăm expresiile neștiința și necunoașterea divină privind înălțarea sufletului spre Dumnezeu. Pseudo-areopagitul evocă lumina asupra esențială a întunericului divin, întunericul cel de dincolo de lumină. El respinge orice atribut al divinității căci, nu este mai adevărată afirmația că Dumnezeu este viață și bunătate decât aceea că El este aer sau piatră. Dionisie pună așadar temeiurile teologiei negative sau apofatice, ceea ce amintește de celebra formulă upanishadelor: neti-neti. Vigore din a prezentat aceste idei mai profund și mai sistematic, dar prestigiul lui Dionisie a contribuit enorm la cunoașterea lor printre călugări. Tradusă de vreme în latină, operele pseudo-areobagitului au fost retraduse în secolul al ix de călugărul irlandez Ioan Scotus Eriugena. Prin el Dionisia a devenit cunoscut în Occident. În răsărit, ideile lui Dionisia au fost reluate și aprofundate de maxim mărturistitorul. Fizitul cel mai universal al secolului al VII-lea și poate ultimul gânditor original dintre teologii bisericii bizantine. Maxim Mărturisitorul a redactat sub formă de scolia un comentariu la tratatele mistice ale lui Dionisie, comentariu tradus și el de Eriugena. De fapt, acest corpus, originalul și comentariile lui Maxim Mărturisitorul este textul lui Dionisie, care a influențat gândirea și numeroși mistici și teologi occidentali de la Bernard de Clervaux și Toma Dachino până la Nicolaus Cuzanus.